Піду, втечу на сизі гори, Що з небом радісно злились, Втечу в ліси, в степи, в простори, Куди в журбі я біг колись, І там я пісню заспіваю, Всім болим серця прокричу, Криваву пісню мого краю, Його невтішного плачу. 25.5.1919